Марія тремтячою, може там дивиться, хто рукою ставить свічку, швидко хреститься і розчервоніла, вертається назад. Стала з лівого боку і як голубка роздивляється на всі боки. Надто тут спокійно, надто радісно. Цілий тиждень тяжкої праці і, вирвавшись сюди, полегшено зітхається і уста шепочуть тріпотливу молитву. До кінця вечірні не достоїла. Яка порядна дівчина достоїть до кінця вечірні? Вже ж відмолилася, вже ж відхрестилася. На криласах перегукуються ірмосами, і Марія не може далі. Он стоїть корнієва сусідка Палашка. Марія кивнула їй, і обидві вийшли. На сходах корній. Сходи піднімаються і опускаються. Камінь розхвилювався, стіни не встоять на місці. Марія квапиться у тінь, бо тут зрадливий ліхтар, видасть очі і барви лиця. Налилася, мов ягода. Корній без шапки, тримає її в руці. «Вже помолилася? Думаєш, як ти? Тільки за дівками ганяєш? Навіть, мабуть, лоба не перехрестив?» «Сто разів охрестив, двічі у церкві був». Що вутретє обганяв усі закутки, усі сади, усі перелази, обдивився. А це ж що так розгонився? Чого й чого? Все знатимете, скоро постарієтесь. Можна з вами? А хто ж буде далі гасати по закутках і перелазах? Вже не треба. Ха-ха-ха-ха. Марія не йде, а пливе. Гаряча долоня торкнулася її руки. В очах рожевий туман. У вухах світе тихий, шелест падаючого сухого листка. Чого ти, Марія, замовкла? Кажи, оповідай, які хлопці, які чародії очарували тебе. І ти, Корнію, не той зробився, хмара на тебе звалилася, чи що? Мовчи, Палашко, ідім так тихо і слухаймо. Слухай, як гарно у церкви ви співає, чуєш? Ідуть рівно, поволі. З'являється з туману завіса, згортається, розгортається, виринають сходи, ступають на них, підносяться вище і вище, співлагідний, зоряний, ідуть, ідуть, ідуть. Широкою вкритою туманом долиною верталися додому. Мигають ліхтарі, чути гармидер, сміхи. Марію проводить корній, обняв її за стан – і вона мовчить. Йдуть, як дорослі, як старі, ідуть і розважають. Корній оповідає, що про Марію в селі говорять. Цікаво. Говорять, що до неї гнатку харчук збирається свататись. Марія тихо хіхікає смішно. Ех, як піймаю того вишкварка. То що? Побачиш, попадеться він у мої лапи. Ну, й ти, корнію, сердитий. Переб'ю ребра і другу нову вирву, хай не лізе. Марія хіхотить. Приємно. Дійшли до зарослих рязкою і засипаних опадаючим листям копанок. Тут мочать коноплі і геть яром чути конопляний запах. Стежки Марії й Корнієві розходяться. Ось і перелаз, гайок, де весною соловейкові тьохи розливаються, а тепер спадає останній лист, тепер тиша. Тепер вітер легко гойдає верхи струнких осичок і розчесених берізок. Зупиняються і стоять. Рука Марії на в розпеченій корнієвій долоні. Марія схилила голову. Корній каже, що заберуть його в Москалі. Він рекрут. І прийняли в матроси сім років служби. Краще б він того не казав. Марія не може стояти. Пригорнув її і заянчали в поцілунку. Марія зів'яла, і ноги відмовлялися тримати. «Підеш і забудеш». «Забуду? Хай грім уб'є мене, коли забуду». «Люблю тебе, Марія, чуєш?» Марія хоче щось сказати. Але перешкочає биття серця. Що вона почула, Боже, що це вона почула? І це, каже Корній, дужей Корній, і не соромиться, і язик вільно йому повернувся. Марія чує у серці біль. Під горло тиснуться тверді сучки, не встигає їх ковтати, здригнулася, і сльози рясно-рясно посипалися. Корній обняв, пестить горне, цілує мокрі очі, уста і щоки. «Любий мій, любий мій!» – палко вишіптує Марія. І горниця, і лини, хмелиною в'ється навколо нього. Гряче молоде тіло, серце і душа належали тепер не їй, йому. Клялися не забути, розривалися, сходилися знову, ще цілувалися. Чому, Боже мій, буває така коротка ніч?»